Flera nacken i Malmö några dagar före jul 2020. Tullen stoppar en skåpbil och in i den upptäcks 13 hundvalpar, främst franska bulldogs. Pass och en del dokument finns, men de ska senare visa sig vara falska. Det finns heller inget tillstånd för att köra djurtransporter. Så hundvalparna avlivas och personerna i bilen åtalas för grov smuggling. Starkas valparna transporteras på ett fruktansvärt sätt och kommer fram i dåligt skick. Det handlar som en handelsvara som inte är värd så mycket. Den här typen av brott har blivit allt vanligare trots tullens varningar. Dessutom har smugglarna förfinat sina metoder och gjort det allt svårare för köpare att genomskåda bluffen. Petri Krim om smugglingen av hundar. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Victor Aldén. Ja du, vi har tagit upp en del smugglingsärenden i Petri Krim, men aldrig något så ska man säga, gulligt som idag. Nej, det har mest handlat om narkotika och möjligen lite vapen, men idag ska det faktiskt handla om hundar. För hittills i år, första halvåret i år, så har tullen stoppat över 250 hundar från att komma in i Sverige. Och det handlar om alla möjliga raser, men framförallt mindre hundar. Och just att det är så gulliga hundar gör ju det här ännu mer smärtsamt, för det är ju inte alla som överlever den här av de här drygt 250 som smugglats in hittills i år så var det faktiskt 46 stycken som avlivades. Och om man kollar på förra året så lutar det åt något slags rätt deppigt rekord mm. nu i år. För de här 250 drygt, det är nästan lika många som hela förra året det var det 280 stycken. Och det är väl inte helt oväntat kanske att det har blivit ett ökat tryck på det här med hundköp. Jag menar, de flesta av oss känner säkert någon som har köpt en pandemihund under coronaåret. Det har ju varit högt tryck på att köpa hundar i Sverige redan innan corona. Och jag kan erkänna, jag är ju också en av de som har kikat lite närmare på att försöka hitta en hund men ännu inte slagit till. Så idag kommer det att handla om hundsmugglingen och det handlar inte bara om att man ska tjäna pengar på att importera illegala valpar till Sverige. Det finns ju andra problem med det här. Dels handlar det ju om människor som blir lurade och köper kanske hundar som är sjuka och som måste avlivas. Det finns ju också sjukdomar som kan smitta människor, det pratas mycket om rabias. Dessutom innan de här hundarna kommer till Sverige så finns det ju risk för att de kommer från så kallade valpfabriker i andra länder och det är ju inte en toppen situation för något djur att vara en sån. Och vi kommer att prata om de olika taktikerna som smugglarna använder för att det brukar vara rätt kreativa lösningar och de blir ju allt bättre. Och nu kan ju Tullen berätta om nya system som är väldigt avancerade. Verkligen och som gör det också rätt svårkontrollerat för en köpare. Man kan till exempel få se papper som ser ut att vara helt i sin ordning och även chipmärkning. Men det här ska vi prata mer om senare. Det är modellen ganska stor. Men vi ska börja med att prata med en av dem som stöter på de här hundvalparna som smugglas in. Och ibland får vi in hundar just av den orsaken att man tror att de kommer ifrån utlandet- och man är oroliga både för smitta och också av andra, andra skäl, för det finns väldigt lite historia om dem. Det här är Perliander på hundstallet i Åkeshov i Stockholm- och där hamnar ju hundar av många olika anledningar. Det kan vara att det är en gammal hund eller en hund som familjen inte kan ta hand om. Men han får ju möta på en hel del smuggelhundar också. Hundarna är ju i ganska dåligt skick. De har haft en tuff resa, de har, mår inte bra och de har dessutom en smitta på som är sjuka. Så att det, är, det är väldigt tråkigt att se. Menar, om du smugglar en elektronikpryl så är väl det en sak. Du, du missar det är för jävligt på ett sätt för staten stater missar skatt och lite andra såna världsliga saker och tull och vad det kan vara. Om du smugglar en hund så finns det så mycket andra bitar i det som är på ett annat sätt. Dels och viktigast av allt hunden lider. Det är, inte, det är sällan de får åka någon trevlig transport. det är fruktansvärda transporter där man förser ihop hundar på ett inget utrymme alls och man stannar inte direkt och rastar dem varannan timme eller något sånt utan man blåser någonstans i massa timmar. Och Pärmötte på en massa olika hundar, och nu senast så de på en grupp unga hundar från en rad som han beskriver då som kamphundar. Vi kunde ju se att de här hundarna var sannolikt uppförda i det vi slarvigt kallar för valpfabriker det vill säga där man har ganska, eller snarare ingen tänk på hundens bästa och man har väldigt lite om ens något tänk på hur man bedriver av för att det ska bli sunda och bra hundar. Utan de här var kraftigt inavlade och hade väldigt kraftiga problem på det. Ofta när det är hundar så kan det sätta sig i skelett och i, i rörelseförmåga som gör att de får lida väldigt mycket att göra så ont att gå även för små hundar. Och En, en del av de här hundarna hade väldigt, väldigt stora problem med det- och, och var dessvärre tvungna att få somna in. Det här är ett exempel på- hur den här kedjan med smugglhundar kan ha ganska negativa konsekvenser. Det är en rätt deppig bild som målas upp här- med både hur de tas till Sverige- men också hur de föds upp. Men sen finns det ju också det här med de medicinska riskerna- det handlar till exempel om vaccin som man ger hundar i Sverige. Till exempel mot Rabies som ju faktiskt inte finns. Det är utrotat i Sverige. Men som det från vissa länder kan finnas risker för att hundarna har med sig hit. Så man kan smitta andra hundar. Men sen finns ju också en annan aspekt som Per tar upp. Och det är hur de här hundarna har liksom påverkat psykologiskt av hela sin uppväxt. Det finns säkert ett antal exempel där det fungerat underbart. Man har fått en valv som sen blir helt fantastisk och kommer in i familjen och det är helt underbart och så vidare. Och så vidare. Men det kan ju också vara så, vilket jag tror är vanligt, att hunden får en eller annan typ av störning i sin uppväxt och man får problem med den på ett eller annat sätt moraliskt eller etiskt att ta en smuggelhund och bidra till att den här typen av verksamhet fortsätter. Det är ju minst lika allvarligt. För även om du råkar själv då få en fantastiskt liten valp som växer upp och blir en underbar hund så har du bidragit till att den här typen av verksamhet kan fortsätta. För om ingen köper en smuggelhund så kommer det bli väldigt inattraktivt att smugla hundar. Så det här pratar om att för att komma åt problemet så behöver man liksom få bort marknaden. Att alltså det är grunden, i är A och O. Men det kan ju vara lite svårt att kontrollera det här hundsuget eller man ska kalla det. Du sa ju själv att du har ju också suttit på blocket och kollat på hundvalpar. Såklart. Och särskilt när man ser de här supergulliga valpbilderna. Då blir man ju väldigt peppad på att skaffa sig en liten hund. Och kanske inte tänker så mycket på dels var den kommer ifrån men också hur man ska... Hantera när det väl pandemitiden är över och man ska vara på jobbet på heltid igen. Men det som Per säger är liksom grunden för det här Det är att man ska bara ställa så mycket frågor som möjligt egentligen. Gör en research och ställ en hel del frågor. Är det här en seriös säljare? Är det här en person som jag kan veta mycket om? Får jag, kommer jag hem till den? Kan jag se mamman till hunden? Kan jag få en bakgrund som känns trovärdig? Och en annan del i det här som påverkar just smugglingen är att det kan bli en himla hype kring individuella raser. För det vi har sett när vi har kollat på ämnet det är ju att olika raser är väldigt populära i olika perioder och det är också ofta de som smugglas. Det finns ju exempel på till exempel Labradoodle som är en, vad ska man säga, en slags allergivänlig korsning mellan eh, Labrador och Pudel. Där kostar en hund 50 000. Det är ju rätt mycket pengar. Och sen blir det ju där att man kanske blir lite kär i en hundras eller ett utseende. Men den rasen kanske inte passar dig som person. Bara för att en hund ser väldigt gullig ut så betyder det ju inte kanske att den vill ligga och snuggla i soffan. Utan den kanske har ett jättebehov av att vara ute och springa fem mil per dag. Sånt får man ju också reka och göra sin research kring. Det finns ju ett fantastiskt smörgelspår av hundar som har fantastiskt mycket olika egenskaper. Men de har ju också där vid lag avlats för olika typer av beteenden och därmed behov. Och där måste vi som människor inte bara titta på att det där var en söt hund. ska skulle passa bra i min outfit för att det är också en individ som har ett behov. Och om inte det behovet passar med min livsstil. Jag tror det är nästan värre än om det är en ful hund som passar in i min livsstil om jag uttrycker mig så. När Per pratar om det här så jämförande lite med hunddrömmen med husdrömmen. Att när du tittar på ett hus eller en lägenhet så kan du liksom mentalt flytta in i huset och sen blir du lite förblindad kring om det kanske är en läcka i källan eller taket är snett. Men det tänker du inte på för du ska bo i det huset. Och lite samma sak med en hund. Att du har sett den här bilden på hunden och den har redan flyttat hem till din familj. Så då... Blir du lite blind till att ställa de här kritiska frågorna? Det blir lite grann som en hets kring bostäder att hunden finns ute en kort stund. Det kanske inte blir budgivning på valpen. Och man blir, jag ska verkligen ha en valp. Och nu passar det så bra för nu har jag tre veckor eller fem veckor semester när jag kan en rumsren och så, vidare, och så vidare. Så man blir i panik nästan på och tar vad som helst. Och glömmer bort alla förnuftighet. Och det är ju inget bra, om <laughs> jag sammanfattar det. det. är ju direkt dumt. Och det här som par berättar om, det är ju inget unikt och ovanligt, men de första som brukar träffa på smuggelhundar, när de väl hittar dem så att säga, det är tullen. Jag tycker det är jobbigt att se de här stackars valparna transporteras på ett fruktansvärt sätt och komma fram i dåligt skick. och Det behandlas som en handelsvara som det är värd så mycket. Katarina Molin jobbar på tullverket med att utreda grova brott. Och bland de den hon får på sitt bord så är det en hel del fall med just insmugglade hundar. Och det har blivit allt fler under de dryga fem år som hon har jobbat med just djurärenden. Ja, det har varit väldigt populärt med små hundar. Det har varit eh, fransk bulldog, och pomerani och malteser. Men det förekommer ju alla sorts hundar, men eh, företrädesvis kanske de då. De... De kommer ju då från gamla östblocket och Balkanländerna och Ungern, Rumänien och områdena. Hur har det förändrats då? Ja, men det man såg för några år sedan det var att hundar främst smugglades in genom att man helt enkelt gömde dem i antingen i vanliga bilar eller i lastbilar och vi pratar ju då såklart valpar relativt små raser. Men Numera kommer det också in lite större hundar som kräver lite mer utrymme. Och då har den som smugglar in dem oftast fixat papper som kan se ut att vara helt äkta men som vid närmare granskning visar sig vara falska. Ja, det är ju fortfarande fransk bulldog och, och malteser och pomeranier, taxa. Men vi har ju haft stora hundraser med som eh, retriever, olika sorters retriever och hundar och jag där med och... Sen har vi det här med risken för rabiesmitta som vi nämnde tidigare. Mm. Där är ju faktiskt valpens ålder av betydelse. Alltså för att få tas in lagligt så ska de ju vara 15 veckor. De måste ju vara 12 veckor för att få vaccineras mot rabies. Och sen ska det gå tre veckor efter den rabiesvaccinationen innan man får ta in dem i Sverige. Men väldigt ofta så är ju hundarna inte så gamla. De kan vara 6-8 veckor. Och det är ju alldeles för ungt. Och då, då är de liksom för unga för att den här vaccinationen ska kunna fungera på dem. Att de ska kunna utveckla antikroppar mot rabies. Så att, då betraktas ju hunden som ovaccinerade helt enkelt. Och blir det blir ett smugglingsbrott. Och relativt ofta då så avlivas ju hundarna som smugglas in. Och ibland är de till och med så dåligt skickade att de dör innan veterinären hinner till platsen. Det finns ju en hel del rättsfall olika exempel på smugglare som åkt fast. Till exempel Blekinge tingsrätt förra året var det en lastbilschaufför som smugglade fyra hundar från Rumänien via Polen och så in i Sverige. Resan med färganden tog rätt lång tid drygt tio timmar och då satt valparna instängda i den här lastbilen utan tillsyn. Och när tullen kontrollerade lastbilen i Kalskrona, då var hundarna väldigt medtagna de i princip slurpade i sig vattnet, de blev erbjudna och i väntan på veterinär så dog faktiskt av de här hundarna och de andra tre var tvungna att avlivas. Och mannen han dömdes till sex månaders fängelse för grov smuggling. Och i utredningen där tullen har kartlagt och säljare och kollat närmare även på annonser som lagt ut på säljsajter som exempelvis Blocket så har man sett att det här, det rör ju väldigt stora pengar. Låt säga att du kanske köper en hund med pass och allting för ett par-tre tusen styck och sen kanske säljer den för 20-25 000 här utredaren Katarina Molin igen. Och sen när vi ibland har kartlagt och till exempel via blocket får vi ofta väldigt god hjälp för att få om hur mycket hundar de har sålt och så då hamnar vi i miljonklassen faktiskt så mycket har de tjänat på att sälja hundar flera miljoner ibland och vi nämnde ju det i början, det här som Per kallade för valpfabriker. Där är det ju i princip tikar som föder valpar på löpande band och som nästan inte får någon annan form av stimulans. Det här är ju ofta storskaligt satt i system. SVT sände till exempel en dokumentär om valpfabriker för två år sedan och det finns även internationella granskningar av den här typen av djurplågeri som det egentligen handlar om. Och vi ska titta på ett till rättsfall från senaste åren och där, där ser det ut som att alla liksom papper och chipmärkningar att allt är i sin ordning. Det här är en bil som stoppas en skåpbil som stoppas några dagar före julafton förra året i Lernacken i Malmö. Där hittar man totalt 13 valpar i bilen. Det är en pointer, tre dobermann och 9 nio franska små bulldogs. De flesta har chip, alla hade något slags pass. Men det fanns inget tillstånd för att ta in dem, och det var heller inte rätt typ av bil och fraktar de här hundarna i. Jordbruksverket, som är ansvarig myndighet för djurtransporter. Mm. De blev kontaktade av tullen och fattade beslut om att helt enkelt avliva de här hundarna så man skickade en veterinär till Ehrennacken för att göra en kontroll av valparna innan avlivning och så här berättar hon under rättegången. Det var en pointer som hade lite kroniska hudförändringar som kan vara som trycksår eller eller kronisk allergi. I övrigt var hundarna i ganska bra klinisk skick. Men valparna hade inte fått alla sina mjölktänder, vilket sätter dem i en långt yngre ålderskategori än, än det som passen sa att de skulle vara. Det här låter som kanske det sämsta jobbet man kan ha, att vara veterinär som åker på alla de här smuggelhundsärenden. Jag är absolut inte avundsjuk Nej. på det. Dessutom verkar ju de här valparna, även om de var små, så verkade de ju må rätt bra ändå. Men som sagt, det saknades en del dokumentation. Eftersom valparna inte var så gamla som det stod i passen så var det definitivt en osäkerhet kring om de hade blivit vaccinerade mot Rabies. Mm. Och under rättegången då gav de två åtalade, de åtalades för grovsmuggling, lite olika versioner om vad som egentligen var planen med resan till de här europeiska länderna lite längre söderut. Klart är i alla fall att de stoppas i Malmö och då har de ju då 1300 i bilen som ju avlivas. Vad har du för kännedom om de hundarna som visar sig finnas i bilen när ni kommer till Sverige? Jag har ingen kännedom alls. Nej. Överhuvudtaget ingen? Ja, ja jag vet om att det finns ja. en där bilen. Den åtalade mannen, han säger att han visste att det fanns hundar i bilen. Ja, men då känner du till någonting om det. Absolut, jo det vet jag, men ja, alltså, alltså, specifikt hund vet jag inte. Mm. Mm. Men att han inte formellt var transportör utan bara skulle förmedla fem av hundarna till en annan person. Vem ser du som eh, transportör av de här fem hundarna då? Du, det, det var det jag att komma Men enligt kvinnan så är det mannen som har köpt och betalat för i vart fall de här franska bulldogvalparna. Och hon kör bara bilen. Om jag förstår rätt så köper hundar hos, är hundar hos en eller hos två födare? Den vi hör här är en tolk som översätter kvinnans svar. Om jag då förstår dig rätt med antal hundar här så menar du att köper nio hundar? Ja. Vad är det för typ av hundar? Fransk bulldog. Nio franska bulldog? Ja. Mm. Kvinnan hävdar att hon varit transportör och att hon frågat uppfödare om alla papper varit i ordning och då fått ja till svar. Och då har hon helt enkelt nöjt sig med det. Mm. Men i domen så står det att vid en sammantagning bedömning av omständigheterna så bedömer tingsrätten att åklagaren visat att dokumentationen rörande de här hundarna som förts in i landet inte är äkta. Och det innebär att det finns starka skäl att tvivla på att hundarna överhuvudtaget vaccinerats mot rabiets eller undersökts av veterinär. Och enligt domstolen så har kvinnan och mannen tillsammans försökt smugga in hundarna för att sälja dem. Och det visas... Dels genom kommunikation mellan dem båda, de har mässat med varandra. Och annonser om att sälja just franska bulldogvalpar som mannen har lagt upp på blocket. Så kvinnan och mannen som försökte föra in de här hundarna åtalades för grov och döms båda till sex månaders fängelse. Nu har vi hört de olika taktiker som smugglarna använder sig av. Alla med lite ja, varierande grad av pissighet kan mm. man väl säga. Gömma hundar i lastbilar. Det finns även de som har nämnt att man söver ner hundar och gömmer i handskfack. Men också det här med fejkade papper och även chip. Ja och Gunnel Hellman är Mångårig utredare på Tullverket Hon kan nu berätta om en ny taktik som man börjat se Som är ännu mer avancerad Jag upptäcktes det första gången 2018 i ett Där han köpte svenska chip Och Svenska chip börjar ofta på 9.5 eller 9.3 Och då tar man de chipen med sig Och så chipmärker man då Utländska hundar Med de chipen för att lättare Kunna påstå att de är svenska och jag som utredare har ju väldigt svårt att kunna bevisa att det är från något annat land. Man kan säga så här, chippen är att alla hundar i Sverige ska märkas på dem med ett unikt ID-nummer. Och sen kan man ha det här i Jordbruksverkets register. Och i det här registret så ska det också finnas uppgifter om vem som ansvarar för hunden. Alltså själva ditsättningen av ett chipp ska göras av en veterinär. Men vem som helst kan beställa ett chip. Men sen är det ju många, vi sett ju datat själva. Man går ju inte efter reglerna när man håller på så här. Jag har nog sett i två eller tre ärenden som vi har haft, just det att man försöker köpa svenska chip. Varför man då gör det här med chipmärkningen, det är ju inte bara för att underlätta smugglandet in i landet. Det finns ju också en massa pengar att tjäna. För om man lyckas lura en köpare att den här hunden är svenskfödd? På en fransk bulldock så är den utländsk, alltså där man säger att det är en utländsk kung så brukar den kosta 10 000. Men säger man att det är en svensk född fransk bulldock så är det upp i 30 000. Det är minimum. Sen kan du ju stiga ännu lägre. Så det är 20 000 bara för att ändra var den kommer ifrån. Och när de här hundarna är då chippade med svenska chip och har papperna på plats det är svårt att avslöja. Gunnel berättar att taktikerna som Tullens utredare möter på, de blir ju mer och mer sofistikerade. De som säljer de här hundarna blir ju duktigare och duktigare. Alltså man säljer inte dem på parkeringar längre. Så det blir svårare och svårare att upptäcka att man har köpt en smuggelhund. För det mesta är det först när det bara bli sjuka som man märker att man har en smuggelhund. Gunnel berättar också att man bjuder hem köpare till hemmiljön och säger ja men här är tiken som har fött den här valpen just för att ge sken av att ja men det här är en svensk född hund. Mm. Men tullen de lyckas ju både gripa folk vid gränserna men också spåra en hel del smuggelhundar varje år och då kommer ju en annan del i Gunnels arbete som inte heller är så himla kul och det är ju att ringa upp de som har köpt en smuggelhund och informera dem om det många fall så det första reaktionen de gör det är att slänga på luren. Så istället så har jag, skriver jag ett brev till dem och säger att de ringer upp mig när de känner att de kan prata med mig. Men de blir, alltså det blir en fruktansvärd chock för dem att jag har köpt en smuggelhund. Så det blir både Litsna och arga. Och sen de här annonserna som man ska kanske akta sig för lite eller vara lite misstänksam mot när en hund redan verkar finnas i Sverige men i själva verket är insmugglad. De kan ju vara rätt svåra att identifiera. Mm. Linda Mania Wonstad är ordförande för Djurskyddet Sverige. Det är en ideell organisation som jobbar med djurfrågor. Kanske ett dåligt exempel, men när du köper bil så tar du reda på en massa massa bakgrundsfakta. Och den bakgrundsfaktan saknas –på den här typen av djur som smugglas eller som kommer ifrån andra länder. Inte alla, men många. Hon är väldigt engagerad, särskilt i hundsmugglingsfrågan. Och varje vecka så gör hon anmälningar till administratörer– –för exempelvis Facebookgrupper, köp- och sälj-sajter –som blockerat om misstänkta annonser. Jag har inte riktigt räknat, men det är många. Det är några i veckan i alla fall– och det är bara sånt som spontant kommer upp i mitt flöde. Det är inte så att jag sitter och, och nödvändigtvis letar. utan, eh, beroende på vilka sajter man finns på naturligtvis. Det finns ju några bra varningstecken som hon flaggar för. Det är ju, det är ju främst då bilden. Hur ser den ut? Det är ett gäng gulliga valpar av någon av de vanligaste raserna som vi vet eh, smugglas. Eh, det står ofta att... Eh, Eh, kris i familjen, vi förändrade familjesituationer, vi behöver ha hjälp att ta över tio veckor gamla Elsa som annars kommer eh, ha oklar framtid, är det någon som kan hjälpa oss akut? Eh, och hon är billig också eftersom det är viktigare för oss med ett säkert hem än, än sådär. Och att det skulle finnas så otroligt många tio veckors valpar för omplacering för, på grund av förändrade familjeförhållanden, det är inte sannolikt. Och det som Linda-Maria Wånstad brukar göra är det att kolla personens profil. Är den en eller finns det en historik att det verkar vara liksom en riktig person? Man kan också kolla om man annonsen verkar vara skriven på Google Translate- eller om mejladressen ser konstigt ut. Man kan också bildsöka, verkar fotona norpade från någon annan sajt. Helt enkelt vara rätt noggrann i sin research- av personen som har lagt upp en annons. Ligna-Maria Vånstad, hon tror mycket på att informera och utbilda för att komma åt det här problemet med hundsmuggling. Då gäller det utbildning till privatpersoner som vill köpa hundar. Att man behöver bli bättre på att ta till sig information. Mm. Jag möter just många som bara säger nej, där vill jag inte veta någonting om. Ja, fast det är ju verklighet. Det är ju verklighet att man söver en fransk bulldog -valp som är alldeles för liten för att den ska få plats i handskfacket och inte göra ljud av så när jag ska passera gränsen. Det, det är, det är för jävligt. Ursäkta språket, men det är upprörande. Så tullen har under flera år varnat för att hundsmugglingen ökar och särskilt under pandemin har det blivit allt fler som har stoppat. Vi nämnde i början att man under första halvåret i år stoppat drygt 250 hundar och att det är nästan lika många som hela förra året. Katarina Molin utreder på Tullverket igen. Folk i allmänhet har fått mer tid, spendera mer tid hemma då när man har fått möjlighet att arbeta hemma. Det tror jag. Man kanske har gått funderat på det här i något år kanske eller ja, även kortare tid. Och så ser man en möjlighet då att kanske lite snabbt få en hund. För det är ju så att det finns ju inte tillräckligt med svenska svensk uppfödda hundar. Det var, det var kuer redan innan pandemin räckte det ju inte till. Det har ju blivit ännu mer svårt att få tag på en svensk född hund nu efter pandemins syndrom. Att köpa en val från ett annat land, det kan ju gå bra om man köper från en seriös uppfödare eller säljare. Det är ju inte som att Sverige är bäst i världen på att föda upp hundar egentligen. Det är väl bara att vi är så vana vid vårt ganska strikta regelverk att det är, liksom, det är säkrare att bara köpa inom Sverige. Men det finns ju massa duktiga kennelar runt om i världen. Men det tullen ser är ju just mycket av den här andra sidan där det är alldeles för unga eller sjuka valpar som transporteras. Det är ju en del som är jättesjuka och dåliga och, och, och avlider framför ögonen på tulltjänstemännen faktiskt medan man väntar på veterinär, kanske. Och så finns det ju de som är i bättre skick också. Men allt för många är ju väldigt dåliga och de är ju säkert... Inte bara dåliga av transporten misstänker vi utan de är säkert dåliga redan när de köper. De tror de är, föds ju upp inte så goda förhållanden så de är nog lite förmodligen svaga redan när de lämnar sitt hemland. Så nu har vi sett en stor uppgång bland hundsmugglingen kanske länkat till pandemin. Vi får ju se hur det ser ut framöver om det här stora trycket kommer hållas uppe. Det finns ju också en del pågående förundersökningar eller polisutredningar som handlar om smugglingsbrott. Bland annat en här i Västra Sverige som handlar om över hundra hundar. Där ska det ha handlat om små valpar av rasen Pomeranian, fransk bulldog och dvärgspets. Som har tagits in i Sverige genom att en person har sagt att det är den personens hundar. Det här har skett i flera omgångar under en period på ungefär två år. Och sen har de sålts vidare... I det här fallet så har hundarna visserligen varit chipmärkta, det har också funnits pass, men chip och pass har inte alltid synkat. Det finns exempel på att en hund till exempel hade en pass några av de här hundarna har varit i så dåligt skick att de har dött, men det är ju flera som är kvar hos sina ägare. Och som sagt, drygt hundra hundar. Det brottet som fem personer i Sverige är för här, det är grov olovlig befattning med smuggelgods. Och åklagaren tror att han kommer att väcka åtal i höst om det här, så det ska bli intressant att se vart det tar vägen. Du har lyssnat på P3 Krim om hundsmugglingen. Reporter var Lovan Nyqvist Sköld, producent Viktor Papini och ljudtekniker Fredrik Nilsson. Tipsa oss gärna på petrekrim@svaresradio.se eller på 073 461 2915. Vi finns också på Signal. Jag heter Viktor Aldén och jag heter Eva Lisa Valin. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.